Ones de pau, a contrabanda FMA Unes de Pau, a Contrabanda FM. Molt bona tarda. Benvingut i benvinguda a Contrabanda FM. Som al programa Unes de Pau, avui 4 de desembre del 2009. Avui eh, parlarem, denunciarem una vegada més, la base militar de l'OTAN, de Bétera a València i tenrem a, a l'altra banda del telèfon des de València a un membre d'Alternativa Antimilitarista, Moc, que ens explicarà com va funcionar la inspecció ciutadana que van fer, que van fer l'altre dia, 28 de novembre. El 28 de novembre, uns activistes de diferents col·lectius antimilitaristes i antiguerra van accedir van saltar a la valla d'aquesta base de l'OTAN espanyola, a Vétera, i van fer doncs, aquesta representació d'una petita invasió civil a la base per denunciar doncs, el que representa aquesta base militar eh, en quant doncs, no només el poder militar i destructiu que hi ha dins de la maquinària humana i tecnològica de guerra, com també doncs, les despeses que significa doncs, inflar, inflar cada any constantment doncs aquests aparells, aquestes estructures polítiques militars aquí al territori espanyol, subordinades a, a altres polítiques militars de l'Aliança Atlàntica que venen des de dalt, des de Washington, des de Londres, des d'Europa, i l'estat espanyol, l'exèrcit espanyol, cada vegada s'hi doncs, està ficant més de ple amb aquesta organització. També parlarem, lògicament, d'Afganistan una miqueta per seguir denunciant doncs, aquesta barbària, aquesta bogeria dels governs occidentals, de la indústria militar, dels fabricants d'armes, dels narcotraficants d'armes, també una mica lligats, sobretot doncs, des d'aquesta posició de, de l'exèrcit espanyol protagonista a Kabul, a la zona del nord d'Afganistan, a altres... Destinacions militars on l'Aliança Atlàntica doncs, l'està demanant, l'està exigint que participi i, i aquest govern espanyol, amb, el, amb la complicitat del govern, doncs, ho accepta i, i manté doncs, aquesta posició. Um, hem fet una cosa així extraordinària en el sentit de que no és habitual eh, perquè hem penjat a, al bloc del programa a onesdepau.contrabanda.org un, una entrada abans de fer el programa. Normalment ho fem al revés, quan, quan fem l'edició de, del bloc d'aquest programa, on es de onesdepau.contrabanda.org, sempre és a posteriori, és a dir, un cop s'ha acabat el programa fem el text. Això també serveix d'alguna manera per poder doncs, afegir informació que ha sortit en el programa, per fer una autovaloració de com ha anat el programa i tot doncs compensar potser d'alguna informació que no s'ha no dit, doncs incloure-la, i en definitiva és a posteriori també perquè hem de penjar l'àudio, que hem emès, i clar, no el tenim fins que no m'ha acabat el programa. Aleshores, aquesta vegada sí que l'hem penjat i ja el tenim a, a internet. Si voleu entrar, onesdepau.contrabanda.org, us fem una crida. Avui us fem una crida a que ens truqueu, a que truqueu aquí a Contrabanda, 93 317 7366. Eh, quan vulgueu, però si teniu intenció i, i esteu escoltant el programa, doncs seria perfecte després de poder parlar amb en Carlos de València, que com dèiem ara connectarem amb ell i ens explicarà doncs com ha funcionat aquesta inspecció ciutadana de la base de l'OTAN de Jaime I a Bétera. però després mm, estaria molt bé doncs obrir aquestes línies, que poques vegades ho fem perquè anem aquí a Pinyon Fijo amb les entrevistes i amb els continguts dels reportatges i no deixem espai doncs, a, perquè entrin trucades realment però avui pot ser un bon dia perquè di, diguis el que penses perquè comparteixis amb totes les oients tots els oients de Contrabanda d'aquí de l'àrea metropolitana de Barcelona i també, doncs, per qui no, de, de la resta d'indrets allà on la gent estigui connectada a internet ja sabeu que tenim l'emissió online www.contrabanda.org www.contrabanda.org us comento també molt ràpidament que m'agradaria doncs, fer una valoració després, quan, quan es pugui al llarg del programa, sobre les mobilitzacions que estan a venti eh, respecte a l'OTAN, eh, per denunciar la, la presència d'Espanya, de l'exèrcit espanyol a l'OTAN, però també per denunciar doncs, les invencions a Afganistan i a altres destinacions... Mundials amb l'excusa de l'ajuda humanitària i tot això doncs, que ja sabem, tot aquest cuento que hi ha ja no cola i que seguirem denunciant com un primer pas, però hem de seguir fent més passos i aquí estarà la valoració que hem de fer. S'està mobilitzant la gent, la gent passa de tot, realment això importa a la gent, el fet que hi hagi militars doncs, fent la guerra amb el pressupost de l'estat espanyol, amb el pressupost doncs que el govern i al Congrés s'aproven, doncs, amb tota la crisi que hi ha, amb tota la deficiència pressupostària per qüestions socials, per qüestions laborals, per qüestions de sostenibilitat, etc. Què passa? Aquí podem treure un bon pessic d'aquest pressupost militar i com a mínim, sobretot també, doncs, ens posicionarem com un país amb una línia, un país, un, un estat, un conjunt de societats, un conjunt de pobles, un conjunt d'individus, d'individualitats, de germans, de persones, d'avis, de nens, d'homes, de dones, un, un país, diguem-li com vulguem. Aquí no som nacionalistes, però li de posar nom a aquest espai geogràfic. Doncs això, siguem el que siguem, però que tinguem doncs, aquests principis de, de llibertat i de, de justícia al nostre país per començar. I, i després, doncs, si ho fem a fora, doncs millor, però no comencem al revés fent-ho malament fora i acabant-ho malament també aquí. Aleshores, intentarem fer aquestes valoracions al llarg del programa. I, sobretot, sobretot, sobretot, eh, 93, 317-7366, avui és un bon dia perquè truquis. Digues el que penses. Segur que tens coses a dir. Volem compartir amb la resta d'oients, d'augients el que tu penses i escoltar-te. Això és una ràdio lliure, això és una ràdio autogestionada, això és una ràdio no comercial i no serviria de res si no donéssim la veu a tothom que volgués dir la seva. Per tant, truca quan vulguis a Contrabanda FM, 91.4 de la freqüència modulada. I torno al, al blog, a onesdepau.contrabanda.org, i tenim aquesta entrada, que com deia, doncs no és normal que la tinguem penjada abans de començar el programa, però aquí està, i, i és perquè us animeu a participar a veure, vaig a llegir el, el, que, el que diu aquesta entradeta, que és molt senzill, i diu així, el 18 d'abril de 2004 el govern espanyol va decidir retirar les tropes espanyoles destinades a l'Iraq. Avui exigim la retirada de l'exèrcit espanyol d'Afganistan i de l'Aliança Atlàntica, és a dir, l'OTAN. I tu, què hi dius? No siguem còmplices de la barbària, unim-nos a la campanya per la retirada de les tropes d'Afganistan. Teixim entre totes una xarxa de desobediència civil i, diguem, amb tota la força que calgui, no a la guerra. Truca la ràdio, digues què em penses. 93, 317, 73, 66... La passió a només porta més morts i misèria entre la població civil. Les mateixes raons que existien per retirar les tropes d'Iraq s'apliquen avui a l'Afganistan. Tant il·legal és la guerra d'Iraq com la d'Afganistan. No hi ha cap motiu per ser a l'Iraq ni a l'Afganistan. L'exèrcit espanyol no hi pinta res allà ni guanyarà cap privilegi geostratègic ni absolutament res. Només serà còmplice i culpable directe de la barbàrie i l'assassinat de milers i milers i milers de persones. Però en lloc de retirar-se de l'Afganistan, l'exèrcit espanyol, amb la complicitat del govern, el Congrés Espanyol i els fabricants i comerciants d'armes, envia més tropes i participa directament en les missions de guerra sota les ordres dels Estats Units i l'Aliança Atlàntica. Ahora, como siempre, no a la guerra, fuera las fuerzas de ocupación, regreso inmediato de las tropas españolas, solidaridad con el pueblo de Afganistán, por la paz justa, el trabajo digno y un mundo sostenible. de 93-317-7366 Truca'ns i digues què en penses Llama-nos i dinos què opines Bona tarda Hola, què tal? Bona, Bona tarda tardes. Què tal, Carlos? Com, com et trobes? Com anem? Pues bé, recuperant-nos un poquet de, de la inspecció ciutadana de, de dissabte passat Va ser, un, va ser molt, molt de treball i bueno, afortunadament no hi serveix però clar, encara estem un poquet eh, fatigats eh, Molt bé Bé, bueno, eh, estem parlant amb en Carlos Pérez, que és membre d'Alternativa Antimilitarista, MOC, de València, i, doncs, ja és... no és la primera vegada que que parlem amb en Carlos. Ja fa uns mesos, doncs, ens va explicar quina és la situació i com està, doncs, eh, funcionant aquesta base militar de Jaime I a Bétera. i avui, doncs, ens explicarà com va anar aquesta inspecció ciutadana a la mateixa base que, com ens recordava ell mateix, doncs es va fer el dissabte passat. Vau ser moltes persones? Va haver-hi molta gent que va participar-hi? Uh, bé, a la, a, la marxa, a la pròpia marxa va participar pues, un, un poquet més de gent que l'any passat, però no, no moltíssima. Uh, crec que arribarem a comptar pues, prop del centenar de persones i després per entrar en el, en el recinte militar per a l'acció pròpiament dita de desordiència civil vam um, um, ser un poquet més també de, en joc de les deu persones que participaren el, el 2008 en guany hem estat uh, 15 persones mm -hmm bé, i quina ja va ser la resposta de, de, dels soldats l'exèrcit estava allà esperant s'avisa algun vídeo per Canal 9 van, van emetre una notícia també hi ha altres vídeos dels col·lectius participants que, que es veuen doncs, presents allà els soldats molt tranquils però hi ha doncs, formació per a al que poda passar mm. i, i bueno, us van detindre Quin, què, què va succeir un cop, un cop vau entrar i vau saltar la valla Sí, jo, jo pense que l'actitud que va ser completament passiva dels, dels militars de la policia militar que estava present que estava present dins l'altre costat de, de la tanca metàl·lica, en, formada, formant una filera un soldat cada no sé, 30 metres, jo crec que era una qüestió merament d'imatge. S'havien assabentat que hi eren presents alguns mitjans de comunicació, sobretot de la televisió. Jo crec que era una qüestió merament d'imatge de, de, que, no, que ningú pogués pensar després de veure les imatges que els militars no estaven custodiant el recinte militar. Ho això perquè... També va sorprendre tant la presència com després l'actitud passiva, no? perquè no, no puc entendre dins de la base militar podrien haver actuat com a, com a policies eh, militars que són, però eh, no ho van fer. Eh, L'any passat eh, també, en la mateixa acció, en la, en la sisena edició, de l'especte ciutadana, també és una... Com sempre, ho anomenen públicament, acudiren metges de comunicació, etc però, sorprenentment, eh, no hi havia cap mena de, de vigilància dins del recinte militar, quan, eh, després d'entrar, sí que aparegueren els, eh, alguns vehicles de la Guàrdia Civil, però dins de la base no hi havia ningú. Eh, enguany, tenia esa presència, jo eh, crec que purament simbòlica de la policia militar, però jo crec que simplement era per a, per a que els telespectadors poguessin veure que, efectivament, que, que els militars de la base fan alguna cosa. Sí. Que, clar, imatges en, en què eh, hi ha 15 persones entrant botant les tanques metàl·liques de la base i no hi ha ningú darrere vigilant, doncs pues podrien ser sorprenents i de cierta manera para algunos de los espectadores yo creo que es que era una cuestión meramente de imágenes y, y si sí, pues lo podremos comprobar porque cuando comenzaremos a votar la tanca metálica ens eh, sorprengué això, no? l'actitud passiva simplement eh, s'acostaven a nosaltres i ens advertien que estàvem cometent un delicte d'entrada en un recinte militar sense, sense autorització però simplement això no, no intentarem no intentarem eh, tallar-nos el pas, ni intentarem eh, detindre'ns, etc. O sigui, això se'n va encarregat únicament dos vehicles de la Guàrdia Civil amb quatre o cinc agents que sí que van, pues ja van demanar-nos la identificació i van eh, desallotjar nos pues, eh, portant-nos dins dels vehicles i després pues, traguant-nos fora de la, de la base per la, no per la porta principal sinó per l'entrada de vehicles que està al, al costat oposat de la porta principal i això va ser tot, en principi, té les conseqüències, doncs eh, encara, naturalment, hem d'esperar uns mesos per a veure eh, quina és l'actuació legal eh, que fa el, tant els militars, la Guàrdia Civil, com els jutjats eh, encarregats d'aquestes casos. Mm -hmm. En anys anteriors, com, com és, post, és possible que us, vos us hagi contat abans, doncs, eh, simplement han estat conseqüències doncs, molt lleus algunes multes d'escassa quantia per desobediència en, en grau de falta, no de delicte o per danys també en grau de, de falta i una, una variant que s'inventaren fa dos o tres anys que van ser coaccions coaccions també també s'han tractat i aconseguiren també condemnar-nos per això, però la cosa va acabar també en, una, en unes multes que també, sorprenentment eh, pues no s'han cobrat Eh, o, o de tots els acusats que érem eh, en aquest moment eh, 10-12 persones només han cobrat la multa per a dues persones de resta no han rebut cap notícia i han passat eh, més de dos anys d'això vull dir que la, les reaccions eh, legals eh, són, eh, són també en aquest cas inesperades no? a més de l'actuació la, també de la policia militar que és inesperada doncs les conseqüències legals també són inesperades jo crec que això és una conseqüència de de, del poder que té la desobediència civil. No? Eh, és un poder que es manifesta en coses com els eh, que us estic contant que la, eh, els militars o els encarregats de, de garantir el compliment de la llei no són capaços d'efectivament aplicar aquesta llei perquè no poden, perquè no és possible, perquè no, no públicament o d'una manera en qüestions d'imatge no poden aplicar aquestes lleis que, que en principi amb la llei en la mà doncs ens condenarien a tots els que entrarem dissabte passat a, a, a penes de presó de presó militar perquè l'entrada en un recinte militar sense permís està sancionada amb un delicte de, de, bueno, amb unes penes d'entre 3 mesos i, i un any de presó en el Codi Penal Militar. Jo aquí tinc un, un dubte, si, si, em, si em permets, Carlos? Sí. A, a veure, també, així com l'objecció fiscal a la despesa militar de l'estat espanyol és, en principi també hauria de ser doncs, il·legal perquè no està, permesa, mm -hmm. no, no està sí. eh, plantejat per Isenda doncs, que, que un ciutadà pugui fer la declaració de la, His... mm -hmm. de la renda, Eh, sense aportar una quantitat que va, doncs, a un ministeri, a un departament de defensa, en definitiva, a les arques de l'Estat, no? com sí. fa la resta, en teoria. Aleshores, això que és il·legal també, aquesta objecció fiscal, doncs està permesa, acceptada, i no hi ha cap multa, ni hi ha res de res. Eh, ja m'ha explicat en què consisteix l'objecció fiscal, tampoc hi entrarem ara, Lo important seria que és un exemple, doncs, també... A sumar, amb aquesta estratègia de silenciar l'acció directa, en aquest cas una acció directa no violenta com és entrar en el perímetre militar de la base de Jaime I de Vetera, una cosa il·legal però a silència, no volen que hagi molt soroll, no, no hi ha una resposta violenta per part dels soldats de dins de la base no hi ha una sentència inculpatòria de res perquè legítimament no poden aquí tenim el debat no, de, de, de si és legítim o legal doncs és, és legítim i és absolutament il·legal el que fan ells per tant doncs poden eh, acusar amb, amb el dit doncs, de, del jutge, el que passa que a també ho fan, o sigui és un doble joc que ells jo crec que controlen molt bé i aquí també hauríem de saber on està el límit no? on, on tenim els límits, fins on puc eh, jo actuar, doncs fins on vulgui evidentment, però fins on arribaré salvant-me doncs de, de repressió, de coacció, com deies, no? I aquí, per exemple, seria interessant veure com, quina ha sigut aquesta coacció que, que comentaves. Hi ha hagut doncs, pressió pels entorns o, o en, ah, en quin bueno, sentit ho deies? No, jo crec que um, si mires en detall el que, com es defineix això de la coacció en el Codi Penal és que també si tu estàs impedint que algú eh, faci alguna cosa que fa normalment també està fent coaccions. No? És, un, és un concepte molt ampli. I en aquest cas, el, el que es deien és que nosaltres estèvem, estàvem, amb la nostra presència i la nostra negativa a Aixir de, del recinte militar, estàvem impedint que els guàrdies civils i que els soldats poguessin desenvolupar la seva eh, normal activitat. I per això pues, els va acudir aquesta eh, acusació. Que no, com havien comprovat, com no podien provar que havíem causat cap tipus de dany o, o realment, bé, bueno, també podrien haver-nos acusat de desobediència, però en aquest cas pues, assacharen una, una nova acusació a veure què passava. I realment, en principi, es va, es va eixir prou bé perquè, després d'un recurs que presentàrem en contra de la decisió del jutjat de Gíria, eh, el, el Tribunal Superior de Justícia de València va... Va, va dictaminar a favor de l'acusació i, i en, en principi tots havíem de pagar una multa de 120 euros sorprenentment després aquesta sentència no es va executar en, com, completament eh, i de fet és el que comentava abans només dues persones han rebut una, una, una, un, un missatge eh, exigint-los que, que pagaren la, la multa no? però es tracta d'això bueno, jo crec que no, no, no, no s'atreveixen amb, amb la major, que seria l'acusació que correspon, no? perquè nosaltres estem entrant sense permís, per tant això és un allanament que diu el Codi Penal Militar, però no, no, no. han intentat el primer any de la inspecció que farem, en 2003, realment mogueren perquè nosaltres com, com poguerem accedir a l'expedient judicial perquè és públic, si, si estàs afectat és públic l'experiient judicial, tu pots veure quis han, han estat els moviments, de papers, de sol·licituds, soci... acusacions, d'informes. podrem veure com el, tribuna... el jutjat militar de València havia demanat que mm, siguerem acusats d'això d' allanament o d'instal·lació militar que està penat amb això tres mesos a, a un any de presó militar. però en Madrid, el Tribunal Militar Territorial de Madrid va argumentar en contra d'això perquè deia que el Tribunal Suprem ja havia, havia dictaminat en casos similars i que si la, la finalitat de la protesta era política i pública i no hi havia voluntat de, diguem, de, de fer alguna cosa en la base o de trencar alguna cosa o de, si no hi havia una, una finalitat de trencar el bé protegit, que és això de la seguretat nacional Eh? Si no hi ha havia isser objectiu en l'acció la, o en lacte, qu que no tenia sentit. Clar, després dereixer raonament està el cas està el, naturalment el càlcul de que públicament quedaria molt malament. Això d'acusar a un gent que està participant en una acció pacifista que es desenvolupa sense incidents, en la majoria dels casos pues, acusar-los d'eixer delicte i, i, a més, eh, empresonar-los en una presó militar. No? Crec que darrere d'eixos raonaments tan jurídics hi ha este càlcul polític i jo crec que és això el que es manifesta en les inspeccions. Realment ells eh, saben fins a on poden arribar amb la repressió i nosaltres sabem fins on podem arribar amb l'acció. Nosaltres, de tota manera, intentem sempre anar un poquet més enllà del que ens permeten, perquè nosaltres ho detectem d'un de, de, any cap a, cap, a aquest, cap a aquest any. Hem vist com es repetia l'escenari. És a dir, eh, nosaltres entrem, ens deixen entrar, eh, tot i que saben amb antelació que anem a entrar, no prenen les mesures de seguretat necessàries per, a, per a evitar, per, per impedir-nos l'entrada. Però després... Intenten que l'acció termini el més aviat possible, desallotxant-nos, amb tota amabilitat, això sí, en, per favor, entren els cotxes, tal, mm. i després per la porta de vehicles, doncs, pues, ens desallotgen. O, sí, o que eh, hi ha un escenari ja preparat que nosaltres haurem de trencar, haurem d'anar un poquet més enllà per, a, per a evitar estar atrapats, perquè d'alguna manera, si això és el que fan, això és perquè els convé, d'una manera per raons polítiques i si nosaltres volem anar més enllà i, i donar a l'acció la, a més transcendència, més impacte pues haurem, haurem de, de fer-hi ser pas endavant no? i això sé que estem pues, pegant-li voltes ara al tema i, i bueno, a veure què fem a veure, que, que fem, no? a veure mm -hmm. que, quin resultat té tenen estes, estes raonaments. Estes Molt bé. Raonaments. Ah, ja està. Són, són set inspeccions ciutadanes. ja, sí. és correcte? Sí, sí, sí. Era la setena, sí. Mm. I, doncs, clar, s'ha d'anar allà doncs, consolidant una acció que, doncs, doncs, com hem dit, doncs, tampoc ha agrupa molta gent. Clar, ja sí, li desitjaríem sí. que fos desobediència civil massiva i, per tant, doncs, guanyéssim allò que estem reivindicant per, per la força d'aquesta doncs, desobediència civil massiva, però alguna l'ha de començar, no?, o, o l'ha de sí. portar a terme en un moment donat quan doncs, no hi hagi molta gent. Mm -hmm. Realment nosaltres estem fent unes valoracions d'acció o sigui, que, que funciona molt bé, és una acció que funciona molt, molt bé de portes cap a fora, perquè té, clar, el poder de la desaudiència si civil també és que, és que atraula l'atenció, atraula l'atenció, crea un escenari que és atractiu també per a també per a els, el, el tipus de relat dels mitjans de comunicació, és un escenari que atraula l'atenció, que no se sap què va passar realment, que Realment hi ha un risc, és un risc eh, completament calculat per la nostra banda, o sigui, nosaltres no, no, no juguem fent això, nosaltres sabem el que tenim, clar, un 7% no, però sabem amb bona probabilitat què és el que passarà, a quin cost ens estem exposant, però té un risc, no?, i, i això ho projecta cap a fora i per això té, de portes cap a fora té un impacte molt eh, interessant. De tota manera enguany hem vist una, que l'impacte ha sigut més gran. Més gran. Suposo que hem, hem tocat una tecla que no havíem tocat eh, els anys anteriors, que era la guerra d'Afganistan, i jo crec que ja comença a, a, a haver-hi un clima d'atenció i de debat i de discussió sobre aquest tema que fa uns anys no, no passava. això. No? Hem, jo crec que hem tocat aquesta sí. tecla i ha funcionat molt bé i però el que passa és que l'altra banda l'altra cara d'això és que l'acció la, no no sembla funcionar tot el bé que desitjaríem nosaltres de deportes cap a dins vull dir eh, nosaltres ací a València que és en el, el nostre entorn eh, percibim molt suport però un suport, eh, diguem-ne, de paraula saps el que vull dir Sí, sí. No, no detectem un suport o una participació de la gent que es prenga de veritat aquest dia per anar ahir i vindre tot i que siga la marxa no dic entrar dins de la base que clar que això implica un, un, un compromís un, un més gran i un, una acceptació de riscos que pot ser, pot ser que te tinguen això ho comprenem, no? que això no que no, no, no com, com nosaltres desitjaríem. Eh, Però amb la marxa sempre tenim aquesta sensació d'un de poquet decebedora, no? d'estar de, de fent una acció completament diferent del que es fa normalment a València i bueno, hi ha molts jocs, suposo, també, que, es, crec que, que creiem que és molt atractiva, que creiem que que té un impacte molt fort, molt més fort de, de, que moltes de les coses que es fan a València, a nivell polític i alternatiu, però, però sempre tenim aquesta decepció, aquesta decepció de que la gent no, eh, no acaba de participar en l'inspecció, no acaba de vindre. I això no, no m'estic referint a la societat valenciana en general, sinó naturalment... A la, a la gent que està organitzada, que està participant en grups polítics alternatius i, o, o propers, sempre tenim aquesta sensació de que aquesta gent eh, sí que és simpatitzant, però no acaba de vindre, no acaba de participar, no acaba de, de sentir mm. l'acció també com a seua, com a expressió d'una un, opinió que, naturalment, tota la gent que coneixem moguant-se en aquests cercles té, que és la... O sigui, ixa doble negativa que expressàvem en esta inspección, ¿no? El no a la guerra de afganistán el no a la participación de tropas españolas y también el no a la propia existencia de esas tropas, ¿no? no a la propia existencia de l'exercito. Sabemos que la mayoría de la gente con la en nos relacionamos está de acuerdo misa reivindicación, está de acuerdo este método de protesta però no acaba de participar en les, en les accions. I això és un enigma que tenim, una un interrogant, que no, no, no sabem resoldre i, i que, bé, pues, eh, anem fent, perquè no, tampoc és qüestió de parar-se eh, simplement per això. Jo crec que l'acció dins d'un mínim està funcionant i per això pues, hem, hem anat. També hem anat provant diferents solucions. Per, a, per exemple, normalment l'acció l'inspecció ciutadana tots els anys anteriors ha, ha estat al, al maig, a, prima, a primavera, però ara hem decidit canviar-la per qüestió de... Pues, també d'un assaig, no? a veure sí. si, si fent la eh endins del cicle o dins del mes més dins del cicle polític del curs polític, no? de les activitats de la gent del moviment alternatiu València sí, o perfect. altres socs, pues si fan la dins del curs polític, pues facilitava la participación de la gent o també si les conseqüències o els efectes eh, públics, Sí? Perdona, que m'agradaria obrir el telèfon a, a les persones que ens escoltin perquè per portem mit, mitja horeta i almenys que la, sí, sa, sí, sí, la segura sí. mitja hora doncs, pugui trucar gent i, i doncs, participar amb, amb la nostra, dins de les nostres possibilitats en que doncs, la gent pugui expressar-se també i, i doncs, es pugui sumar doncs, també a noves veus aquesta campanya deies que estava doncs, a la conjuntura d'aquest moment doncs, el 28 de novembre coincidia aquesta inspecció ciutadana amb diferents mobilitzacions a Espanya, a Madrid, a Barcelona, a Sevilla a diferents ciutats on es feia doncs, aquesta denúncia aquesta manifestació per reclamar la, la retirada de les tropes espanyoles d'Afganistan, és una campanya que està unificada amb, amb un bloc que és tropasfueradeafganistan.blogspot.com tropasfueradeafganistan.blogspot.com això ho comentarem després també i a veure si ens pot trucar doncs, algú d'aquests participants i ens diuen doncs què tal és aquesta mobilització i fem una valoració doncs de perquè no està sortint més gent i la gent que està sortint al carrer o a diferents també indrets eh, eh, virtuals o, o com sigui s'està doncs, expressant de manera doncs, contundent rebutjant aquestes tropes de l'OTAN, de l'exèrcit espanyol de l'OTAN en territori espanyol i en aliança a fora fent invasions i ocupacions com les d'Afganistan. A, veure, a veure si podem parlar, podeu trucar-nos 93 317 7366 93 317 7366 Eh, Carlos, ens acompanyem així ràpidament per deixar aquest espai a, a les altres persones que puguin i vulguin eh, participar. Clar que sí. Un, sí. un últim missatge des d'aquí, des, de, des de València, respecte a la base de vètera de l'OTAN. Bueno, eh, un missatge, jo crec que d'esperança, de perquè en els últims mesos estem veient com el paper que havia de tindre esta superbase, esta base... Eh, estrella de, de l'estràstit espanyol, pues no, realment no, està, no, no ha sigut així. Eh, realment el, els militars internacionals que estaven destinats a la base s'estan retirant. Hi ha tres països que estaven destinats a militars a la base de l'OTAN de Vétera que han retirat els seus militars perquè veuen que la base realment no, està, no està tenint un paper molt destacat dins de l'estratègia de, de l'OTAN. I, de fet, hi ha un debat obert sobre sobre el futur d'aquesta instal·lació militar, cosa que, naturalment, a nosaltres ens sembla pues, una, una qüestió molt positiva, que aquesta no, base no, no, no ha estat utilitzada per, per les coses que, que estava planejat abans, eh, al principi. I, a més, l'única cosa que ens, que ens dona un poquet de port és que, però l'any 2011 sí que està previst que l'OTAN demane una altra vegada al govern espanyol que el quarter, la caserna de, de l'OTAN de Vétera, siga desplegada a l'Afganistan per a acomandar tota, a cert nivell l'ISAF, que són les tropes, és la, la missió de l'OTAN a l'Afganistan. O sigui, mm. tenim per una banda aquesta de que la base finalment no, no tindrà cap paper important dins de, de l'OTAN i per altra banda també la, el perill de que efectivament siga desplegada a l'Afganistan com a centre de comandament de vale. tota manera pues, anirem informant perquè bueno, jo crec que les notícies aniran deixant i, i ja veurem què és el que succeix. però en principi pues, te, crec que hi ha possibilitats de que, de que en un futur no molt llunyà aquesta pues, instal·lació militar pues, perga el seu paper i que puga, fins i tot, pues, puga ser desmantellada. Jo crec que no és, ara mateix no és una utopia, és una, és una possibilitat entre altres moltes. Molt bé, ho anirem seguint i, i esperem doncs, que, que puguem doncs, repetint noves comunicacions i nous intercanvis amb, amb els companys d'Alternativa Antimilitarista, amb OC de València, d'aquí de les Terres d'Altúria mm -hmm. i doncs, que siguem, doncs, intercanviant aquestes lluites. Gràcies, Carlos, pla, per acompanyar-nos. Fins la propera. Gràcies. No hem doncs, aquí a Contrabanda FM, en 91.4 del dial de Barcelona. Som a Ones de Pau i obrim una vegada més, una altra vegada els micros, perquè ens puguis trucar, si vols, i diguis la teva. Què penses de l'ocupació d'Afganistan per part de l'Aliança Atlàntica, per part de l'OTAN, amb l'exèrcit espanyol al capdavant, no només amb tecnologia, sinó també amb forces humanes, amb... Bé, bueno, això ha sonat malament, eh, diguéssim, amb... bé, ja, ja, ja manteneu amb recursos humans, amb molts soldats, no tant com el, els Yankees que arribaran als 100.000, eh, 60 i pico que ja hi han. més el, els nous contingents que enviïn al govern del senyor Obama, pues, ja sumaran ben bé 100.000 soldats, els mateixos que tenia l'antiga la Unió Soviètica destinats a la guerra d'Afganistan llavors van perdre la guerra així estan reconeixent ara també els exoficials soviètics que van doncs fer aquesta guerra a l'Afganistan i que van retirar les tropes estan dient que Estats Units l'Aliança Atlàntica perdrà aquesta guerra que ells la van perdre els britànics també la van perdre a principi del segle XX i els yanquis no seran menys evidentment doncs imaginem Eh, i sabem doncs, com està doncs, de destrossada aquesta, aquesta, aquest territori aquest país de l'Afganistan i posem una dada que és bastant esfareïdora eh? hi ha una entrevista per aquí que tinc que eh, la senyora Soraya Paxat fundadora de Boys of Women que és una organització que lluita per la llibertat per les llibertats i els drets de les dones a l'Afganistan Eh, ens recorda que hi ha 100.000 dones addictes a l'opi i un milió de viudes sense protecció. Un, un milió de viudes, de viudes doncs amb, amb els seus fills, evidentment, i, i moltes addictes a l'opi. És una sortida davant de la crua realitat que viuen i no tenim estadístiques dels suïcidis que hi ha però també són bastants, bastants doncs, milers els que els produeixen com a única sortida rosa. És una paraula eh, que es diu fàcilment però, quan, però que pot implicar moltes coses i en situacions doncs, aquestes es, es, es podria entendre i es podria debatre. Seria un altre programa, però és un, una conseqüència d'aquesta barbària d'aquesta... I ignomínia que és doncs, aquesta ocupació militar, política econòmica que es produeix a l'Afganistan i al Pakistán truca'ns, explica'ns digue'ns què, què penses som a aunes de pau no és la primera vegada que escoltes el programa ja ens has seguit alguna vegada potser avui pots dir la teva i ens agradaria doncs, poder doncs, compartir aquesta teva veu amb, amb totes les oients de contrabanda que en aquests moments ens puguin seguir potser estàs dinant, potser has acabat de dinar potser tens l'ordinador connectat, veus aquesta fotografia que tenim al bloc del programa, on onesdepau.contrabanda.org amb aquests soldats espanyols fent el símbol de la pau quan es retiraven eren retirats perquè ells no decideixen absolutament res tenen els seus comandaments que els donen ordres i, i quan venen de, del govern i dels de, de, comandaments de l'exèrcit, així ho han de fer també tenim mil insubmisos cada any a l'exèrcit espanyol a veure sí si fem un, un programa també especial per parlar dels insubmisos soldats ja vam parlar-ne la setmana passada quan ens vam referir als oficials i també als soldats que a Israel es negaven a participar de l'ocupació d'Israel en el territori de Palestina. Es negaven a participar amb l'exèrcit que està ocupant un territori. Doncs pues això està bé, també. El de dialogar amb la policia, que vam comentar la setmana passada, aquest programa es posiciona en contra, absolutament, i aposta per la desobediència civil en majúscules, aposta per l'acció directa no violenta, no violenta, amb les ADNs en, en tota regla i lliurement, com que les vulgui portar a terme, i acabant amb això de la policia doncs recordem una, una reacció molt bona que va ser doncs, aquella manifestació post-desocupació eh, del rectorat de la Universitat Central de Barcelona i com la policia estava esperant els manifestants i, en, i aquests doncs, el que vam fer va ser giracuar i lliurement travessar tota la ciutat, des de plaça Universitat fins a, fins a Sants, fins a la plaça d'Osca. Allò va ser un gest de desobediència civil massiu, imparable. Evidentment, si haguessin volgut parar-ho, ho, ho haguessin doncs, fet, eh, però no es van atrevir ja havien repartit moltes castanyes i potser no tenien necessitat de repartir-ne més perquè l'exemple doncs, de la por i de la, de la repressió ja estava fet però aquell gest de desobediència civil va estar molt bé no dialoguem amb la policia i tampoc parlarem de dialogar i quan ho fem ho farem de puntetes o de manera molt ferma i aclarint a què ens estem referint perquè sentim que tothom dialoga i tothom parla de pau avui en dia i mm, nosaltres parlem de pau justa Eh, i matisem molt aquests termes i sobretot les circumstàncies es parla de diàleg eh, es parla d'unió de des d'estructures de colquistes com la d'Honduras i també des d'estructures democràtiques autoritàries i bastant feixistes des del nostre propi territori mm, digue'ns què en penses? què penses de l'OTAN, de l'Aliança Atlàntica? Tan recordes que vam votar en un referèndum que no volíem que els comandaments participessin de la gestió de l'OTAN doncs els comandaments estan participant d'aquesta gestió, estan donant ordres també han rebut més per això han rebut moltes més d'ordres però vam dir, OTAN de entrada no, és una frase que fa gràcia, no? de entrada no doncs pues, eh, encara no hem sortit no hemos salido todavía i cada vez nos empantanamos más ya menos eh, ¿quieres llamarnos? Tenemos los micrófonos abiertos para que puedas compartir lo que piensas respecto al militarismo, al anti-autoritarismo, y lo pasaríamos por antena, 93-317-7366-93-317-7366. nin bona visita i, i vol compartir doncs la seva opinió. Davant posar-li doncs el volum. Hola, bona tarda. Hola, bona tarda. Eh, uh, presenta't i digues uh, el que vulguis somar unes de Pau i estem doncs, encantats de poder compartir doncs, la, la teva opinió amb la resta d'hollens. Bai. Hola, sóc al cabo i bueno, estic escoltant el teu programa i bueno, m'ha donat a pensar una mica no? eh, has preguntat què és antimilitarisme jo, jo considero que antimilitarisme és anti-autoritarisme no és el mateix però és diguem com que antimilitarisme és una cosa concreta i anti és com estar en contra de tots els autoritarismes i el militarisme és una, una manera de, de formar a la gent en l'autoritarisme i de fer-los passar parlar-ho sodomitzar-los i fer-los obeients sense que pensin per si mateixos I això és el que no vull, no? Per això soc antimilitarista per això soc anti-autoritarista eh, l'autoritat sí, però l'autoritat te l'has de guanyar de manera pedagògica no a base d'amenatzar ja, amb, amb, amb la por perquè la por fa que la gent no pensi per si mateixa sinó que fa si el que al final s'acaben eh, habituant a fer cas del que fan nosaltres i pensin per ells, això no m'agrada no? vull una societat amb la, amb la penya doncs pensi per si mateixa hi ha una altra cosa que et volia comentar que has dit de la, la, la pau justa i tal mm -hmm. i a mi m'agrada molt aquest terme però sembla que és massa romàntic que eh, la pau justa, des del meu punt de vista, és una justícia, i des del teu punt de vista és una altra justícia, i cadascú té la seva justícia. I a mi em sembla que el camí de la pau no és ni la massa tranquil·litat ni que no hi hagi guerra, sinó que la gent estem activa. Jo crec que en una pau activa, on la gent s'ho creu i vol viure millor, vol conviure millor... I no només jo mateix i tenir jo molts diners, sinó que tothom tingui riquesa, que tothom tingui eh, serveis o les seves necessitats cobertes. Aquesta és la pau que m'agrada. Només vull puntualitzar això i, i res, gràcies. Molt bé, doncs eh, merci per, per compartir doncs, la teva opinió a aquesta visita, que anem a dir-ho que no ha sigut telefònica, que ha sigut per aquí per l'estudi. Eh, és un company que fa un altre programa i ja sabreu qui és quan l'escolteu doncs els diumenges a, a quina hora és? De 5 a 7, Nomada Sintopico, un programa que parla de migració Molt bé, gràcies Gavi Vinga, compañero migrante Hasta ahora, salud Salut. estaven mantenint eh, l'entrada de, del telèfon oberta per si trucava algú, no estaven bloquejant aquesta trucada, per tant, doncs eh, haguéssiu pogut trucar si que haguéssiu volgut però mentrestant doncs, ha anat bé doncs, tenir aquesta opinió i ens queda en un minutet potser encara, encara t'animes a trucar I, i després ja posarem la sintonia i ens acomiadarem 93 317 7366 93 317 7366 de pauu@albeu.org. Doncs aquí continuem a contraban FM en 91.4 del dial de Barcelona, Àrea metropolitana i en el món entero entero que nos lo estamos terminando, eh, amordisquitos mordisquitos por aquí, mordisquitos per ahí, i això també ho, ho denunciem, això també ho estem difonent, divulgant, que quan parlem d'un món sostenible, doncs són dues paraules que impliquen moltes coses i s'han de demostrar, doncs, amb els fets, amb aquesta actitud crítica del dia a dia de cada un, més enllà de reciclar el plàstic, el cartró, la llauna, i del paper i l'orgànic que ens imposen com la gran responsabilitat que tenim tots nosaltres. Seràs un ciutadà molt dolent si no fas el reciclatge, però és igual si tenim residus tòxics i radioactius a les nostres costes mediterrànies. Aquest és el món que vivim i així funcionen les coses i volem que canvin i aquest, aquest programa és una petita aportació a compartir doncs aquestes visions anti i antimilitaristes i sobretot doncs, creatives. Eh, acabem amb una frase que fa referència a això, a la creativitat. És d'en John Sharp i, sincerament, no sé qui és, però escriu això. El futuro no és un destino en el que nos dirigimos, sinó uno que estamos creando los caminos no estan ahí para ser descoberts sino hay que crearlos y el acto de crearlos transforma tanto al que lo crea como a su futuro Gràcies per acompanyar-nos ens escoltem aquí a contrabandafm i tornarem d'aquí set dies salutacions i pau a tothom ones de pau a contrabandafm